Детергент не відмиє. За час, проведений з Маркіяном, Анета вже забула про те, що вона, звичайна, проста собі тоня. Отака хатня робітниця, здатна мити, замітати, витирати полюку, виносити сміття, здатна працювати, отримувати платню, тягнути від авансу до зарплати, розтягувати, економити. Жінка позбавлена права дивитись у дзеркало. «Тоня». Тонею вона почувалась і називалась, коли ота смертельна втома від життя діставала настільки, що хотілося заховатись не тільки подалі від людей, а й від себе самої, у безвість імені, простого, без викрутасів, без претензій на обраність. Навіщо батьки дають дітям королівські імена? Та ще й імена королев, так брутально позбавлених життя – Наче з дитинства підносять над дочкою Ніж гільйотини Зате тепер у неї з'явилося нове ім'я Непорадне, ненарядне, не з п'яти складів Поки вимовиш, язик зламаєш Ніжне, домашнє, пухнасте, немов кошеня Так її не називав ніхто Ні батьки, ні подруги Тільки він тільки цей особливий, ніжний, домашній, лагідний чоловік міг вигадати таке чудове, таке особливе і водночас просте наймення – Нетуся. Дитяче, котяче, немов котусю. Коли її так називали, Нетуся відчувала, що їй виростає пухнастий білий хвостик. Хотілося лащитися, муркотіти, і ловити білих пухнастих мишок. От тільки батькам краще про це не знати. У них уся ніжність тільки для власного користування. Чого мовчиш? Розумієш свою провину? Як ти могла? Ти, моя дочка, дочка професора Стороженка. Про яку провину ви з мамою говорите? Про твою ти розлучила чоловіка і дружину? До того ж, настільки мені відомо, він – людина не нашого кола. Він, не пам'ятаю, але він родом із села. Невже ти не розумієш, що у тебе з такою людиною не може бути нічого спільного? До того ж, розлучити чоловіка і дружину? Нікого я ні з ким не розлучала. І взагалі, обличте, не втручайтеся в моє життя». «За стільки років у мене з'явилась нарешті біла пляма серед чорних смуг. Так ні, починається!» Ането, як ти розмовляєш з батьком?» Піднесла вгору тонкі, добре випищені, Вищепані ще в молодості брови мати. «Він цілком правий?» «Батько завжди правий!» На два тони вище задозволений у квартирі рівень звуку розпочала Антонета, вмикаючи пилосос. Заховавшись у його відчайдушне, ще радянське ревіння продовжувала. Він був правий, коли віддавав мене заміж за чоловіка нашого кола, якому потрібна була не я, а дочка професора Стороженка, коли оселив мене у тому малосімейному кублі алкашів мене, дочку професора Стороженка, він був правий, коли влаштував мене на роботу в ту чортову поліклініку, чортовим терапевтом. Бо йому, бачите, партійна совість не дозволяла взяти дочку професора Стороженка на кафедру, свою чи чужу, байдуже. Всі нормальні люди вчасно понаписували дисертації, тепер живуть, мають пристойну платню, становище всі, тільки не я, дочка професора Стороженка». Він в нас в усьому правий, наш тато. Хай живе і славиться. Що вона говорить, Машенько? Що вона говорить? Я погано чую, пилосос заважає, але вона говорить щось погане, я певен. Машенько, зупини її. Вона не повинна, вона не має права, я її батько». Антуанетта чистила старий та чудово збережений дорогий килим. Об'їжджаючи щіткою полососа з усіх боків,